Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. As-salatu Al was-salamu ala rasulina wa nabiyyina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Wa ala Allah, gospodar suji svetov, anaka, salavat is-salam, na poslednjega Allaho, poslanika Muhammadu, sallallahu alaihi was-salam. Azatim, uvajan, abracu i tine i Assalamu alaikum wa rahmatullahi Hvala Allahu Dalašanu što je omogućio, koji je omogućio, dakle, da se ponovo sakupimo, dakle, na ovom mjestu izučavajući Kur'an i sunnet Allahog poslanika, sallallahu alayhi sallam. Dakle, za oni koji su novi, dakle, ponovit ću, dakle, da smo mi na ciklusu predavanja koji ide pod nazivom jednog velikog islamskog učenjaka sa ovih prostora, to je Mustafa Busuladžić. Dakle, imamo četiri predavanja, to su Akajd ili islamsko vjerovanje, zatim Hadis, dakle, život poslanika alayhi sallam. Zatim tefsir ili tumačenje Kur'ana i četvrti predmet je rekaik ili ovako kao vas za dušu. Naš današnji program ako Bog da sastoji se u sljedećem. Dakle imat četiri kraća predavanja uz Allahu pomoć. Prva dva predavanja bit će iz podrijučja Akaida, dakle islamskog vjerovanja, a u, gostim, u, u gostima nam je e, magistar Elvedim Huseim Dakle nastavljamo sa o, druženjem iz Akaida gdje smo stali u prošlom dersu. A treći i četvrti Dersa ako Bogda bit će iz područja Kajka, a tu nam je došao u goste naš uvaženi brat Elvedin Pezić. Ako Bogda to ćemo kasnije, dakle, imat dva nagradna pitanja, jedan za muškarce, jedan za sestre, ali to ćemo ako Bogda iz predavanja ako Bogda kad budete odslušali, dakle, Dersa. Zato pažnjivo slušajte, dakle, bit će nagradan. E, prvo predavanje ako Bogda je, kako što sam veći najavio, da dakle, iz područja Kajda, pa prepuštam riječ uvaženom bratu, magistru, Elvedinu Huseinbašću. Bujero. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-salatu, as-salamu ala išafil anbijav, al-mursali, nebina Muhammedu, ala alihi o sahbihi ajma'inu ovaj. As-salamu alaikum, rahmetullahi vabarakatuhu. As-salamu alaikum. prošli put da je u životu svakog čovjeka važno troje. Prvo je da nauči znanje koje je obavezan kao čovjek, kao biće, kao musliman, a tu je da nauči komu je gospodar, šta mu je vjera i komu je poslanik. Zatim da radi po tome, zatim i drugi da poziva tome. U tom smislu mi smo počeli ovde govoriti o spoznaji našeg stvoritelja, Allaha subhanahu wa ta'ala, i govorili smo, mislim do sad, o važnosti toga zatim smo govorili o sredstvima i metodama zatim smo počeli govoriti o nekim segmentima spoznaja Laha i govorili smo o njegovom gospodarstvu kroz njegovo stvaranje kroz e, njegovo posjedovanje svega i vlasništva nad svim i kroz upravljanje svim tu smo stali koliko se sjećam je li tako? Znači, govorili smo kod Allahovog upravljanja svim stvorenjima. Odnosno svim njegovim, svakim njegovim stvorom ili robom. To je jako važno, pogotovo a, sad, evo, imao sam prilike da vidim na nekim televizijama koje preko satelita prenose te programe, takozvani 15. noća, Šabana i tako dalje. I postoji ti zijareti, Šabanski zijareti i ostalo na neka ta mjesta, kod nekih sekti i grupa o ovom umetu i ne biste vjerovali kakve sve stvari ti ljudi govore i kakve rade i praktikuju u ibadetima samo zato što vjeruju da neki dobri ljudi upravljaju dijelovima ovog svijeta. I vjeruju da nekakvi ljudi poznavaju ili imaju tu moć, kao Allah im dao moć, da oni znaju misli cijelog svijeta. Nači to nam govori koliko je važno Allah poznaja i naše priznanje da znamo da jedino Allah wa upravlja svim u ovom kosmosu. Ne postoji ni jedna jedinka koja izlazi iz Allahovog upravljanja svim u svakom segmentu njegovog života pa i najmanjeg djelića i niko drugi I nikom drugom Allah Đalešanu nije dao ni najmanji dio da upravlja bilo čime u ovome svijetu. Ma koliki stepenj dostigu. A najbolji dokaz za to je događaj koji se zbio, koji na prenosi Abdullah ibn Omer i drugi ashabi. Naime, pobijeno je mnogo ashaba prevarom od strane nekih plemena arapskih tada u to vrijeme. Naprevari su odu, na su uzeli učače Kur'ana i jednostavno su ih mučki ubili. I Poslanik sallallahu alejhi ve selleme dugo dovio na Sabahu. U pono dovi. Da Allah je našao prokunate i ljude, te te pečak, pa imenovo neke ljude posebni. U nekim predajama se precizira mjesec dana je dovio. A onda Mala Đalešanu objavljuje ajet kome kaže amri Ti ne možeš utjecati ni na što uvozi s znači, ne može poslanik sa svelem kao najodabranije stvorenje da utječe na bilo šta od Allahove kosmičke odredbe a kako onda može neko drugi koje je ispod poslanika srelem, na stepene i stepene prema tome ponavljamo još jedno jedino Allah subhanahu wa ta'ala upravlja svim na ovome svijetu pa i samim čovjekom još jedna velika greška koja je danas raširena uveze sa tim Allahovim upravljanjem svim i određenjem jestu astrolozi naime astrolozi vjeruju da određeni položaj zvijezda ili nebeskih tijela ako je u određenom položaju djeluje na čovjeka tako i tako i bit mu tako i tako I na osnovu toga pišu horoskope i ostalo to također spada u taj vid širk znači, te ta nebeska tijela to su Allahova stvorenja koja se pokoravaju njegovoj kosmičkoj naredbi i odredbi nemaju nikakvog utjecaja na bilo šta drugo I zbog toga je naš poslanik s.a.v. u hadisu koji je zabilježo ima muslim zaprijetio onima koji odlaze takvim gatarima ili astrolazima i pitaju ih onako čisto da ih pitaju nevjerujući ono što kažu rekao je da mu se ne prima namaz 40 dana ne prima mu se namaz 40 dana Bojace za ljude koji čisto na koji zhobija čitaju horoskope da ne padnu pod taj hadis. Ne vjerujući u njih. A za onoga ako vjeruje u te astrologije i gatare i osvaru poslanih sallallahu a.s.m. je u niz hadisa rekao da je time porekao ono što je objavljeno Muhammedu sallallahu a.s.m. Prema tome i to treba ispraviti i o tome treba voditi računje. Drugi segment spoznaje i stvoritelje, je središnji dio, glavni dio, najvažniji dio, a to je činjenje ibadeta ili robovanje samo njemu uzvišenom zmanegota. To je najvažniji dio oko koga su svi poslanici govorili i oko koga se sve okreće. A to je da se čovjek pokori Allahovoj širijatskoj naredbi da izvrši radnju koja mu je nariđena. To je dio koji je izuzetno važan i ovdje također ima kod ljudi problema u vezi s tim. Najvažnija naredba koju je, koju je čovjek dužan da se pokori s tim u vezi je namaz. Znači, najvažnija naredba s tim u vezi da se čovjek pokori da kladnja pet dnevnih namaza. Znači, to je prvo što mora uraditi kad ustvrdi da je musliman. I znajte, dobro jedno pravilo. ne raspravlja o tome <clears throat> da li je ko počini grijeh musliman ili nije. Kažu svi da je musliman nije problem ali ako ne izvrši naredbu tu je već problem veći je grijeh ne izvršiti naredbu nego počiniti neki grijeh odnosno prekršiti zabranu jer je naredba cil sama po sebi, cilj je svrha stvaranja a zabrani nisu I zbog toga, ma kakav čovjek grih počinio od bluda, od krađe, od ne znam šta. Na izlazi time iz vjerje, nitko raspravlja o tome da li izašto iz vjerje, nijeko je to veliki grih, nesmira. Ali ako ne klanja namaz, recimo, tu je već problem, o tome se već pričamo. Ako ne radi od ibadeta ništa, znači ibadeti se moraju raditi i izvršaviti. A glava tih ibadeta jeste namaz. Činjenje ibadeta. I zbog toga jedan od poznatih učenjaka je pisao dijelo upravo o tome robovanje Allahu Đelešanu. A to je i nije. Cijelu tu knjigu posvetio je upravo ibadet. Posvetio je ibadet Allahu dželle šaanuhu i vrstama ibadeta na čemu se temelji ibadet i tako dalje. Kur'an od početka do kraja. Kada opisuje Allahove dobre robove, kada opisuje vjerovjesnike, kada opisuje poslanike, i druge, opisuje ih sa svojstvom robovanja i činjenja ibadita. Znači, jedan neizostavan segment Allahove spoznaje da se ibadit čini kada se prizna Allah postoji i da je on gospodar svega. Čak šta više, taj segment je produkt te spoznaje. A dokaz zato je na ime prvi ajet u Kur'anu, kada se čita Kur'an onako kako je poredan, koji govori na tu temu, to jest naređuje ibadet ljudima i kaže ja i u nas, on budu rabakom. O ljudi, obožavajte svoga gospodara. Znači, svi ljudi koji ste priznali Allaha kao stvoritelja, gospodara, uladara, onoga koji sve posljedio, onoga koji svim upravlja, Činite i badit njemu. I zato im keselj kada je tumačio ovaj ajt, a naime o ovaj se još dole, dole ispod da je on stvorit, spuštio vodu s neba, da je stvoritelj nebije sve zemlji i tako dalje, kaže onaj koji je stvorio sve to, on je taj koji zaslužuje da mu se i badit čini. A mi na osnovu toga zaključujemo dvoje. Prvo, da nije dovoljno da nije dovoljna spoznaja samo da čovjek kaže Allah je stvoritelj, gospodari, vladari da to bude dosta to je prva stepenica druga stepenica je da nakon tog priznanja prizna svoga gospodara i stvoritelja i time što će mu ibadit činiti je li to u redu da sad? dobro šta je ibadit? poznashni budut. Hm. Dobro. Dobro. Mane su S kojim malo da šanom i postupci s kojima se želimo približiti Alah dželešan. Dobro. Ima li još neko nešto da Dobro. Otprilike je sve manje više uz neke dorade može se ovaj prihvatit, ali je i badet u principu poniznost. Znači da čovjek bude ponizan i skrušen pred svojim stvoriteljem, a što se tiče manifestovanje te poniznosti i skrušenosti, ono se manifestuje kroz sve ono što Allah Đešanu voli i s čim je zadovoljan od i dijela javnih i tajnih. To je i badat. Znači sve ono što Aladželešanu voli s čim je zadovoljan od riječi i dijela javnih i tajnih. Temilja Ibadeta ima četiri. Posle glavnog na, sa kojim se ulazi u Islam, to je Kelmišehadet, ali četiri su Ibadeta temilja, na kojima se temilji svo naše robove. To je namaz, zekat, post i hač. To su temeljni ibadeti robovanja našem Stvoritelju. Svi svi ostali ibadeti kada upita kad su u pitanju međunarski odnosi to Allah džalalushanom voli i s tim je zadovoljan. Ali ovo su ibadeti koje je baš on propisao da bismo njemu iskazali sve robovanje. Namaz, zekat, post i hadž. Ova četiri ibadeti Mi zaključujemo da Allah svoje robove, da nas iskušao sa dvije važne stvari, dvije osobine koje su bitne za ljudske duše. Prva osobina je da u tim ibadetima imamo ibadete u kojima moramo nešto svoje dati. A to je recimo zakad je tako nije? Pa i hač, dijelimično. Znači, ima ljudi koji bi sve mogli uraditi na svebi pristane, ali samo nemoj da daje on nešto svoje, recimo dio i mitka. Pa je Adlađalešanus iskušao svoje robove da moraju kao vi, drobovanja njemu izdvojiti taj jedan dio. To je prvo. Drugo, Iskušao nas je s vidom robovanja kad moramo sebi nešto uskratiti, a to je post. Znači da sebi uskratimo određene stvari. Ima jedna sad popularna, modern, popularan, modern vid posta, a to je da neki ljudi u toku Ramazana neće da piju. Jel to može? Znači, nije to post u tom smislu, nije to propisano obilježavanje Ramazana, ali ako oni neće da piju u tom vremu, nek ne piju. Nema veze. Ali i to da nas ljudi praktikuju, što se, što iz čega se vidi, naime, da i badet, zaista taj pojem nije više saživljen sa, sa, sa životima ljudi. Dobro. Imamo u tim ibadetima kojim nas javla Đalešanu zadužio dio ibadeta koji je isključivo tjelesni. Koji je tjelesni ibadet? Molim, namaz. Znači, za namaz ne trebamo davat pare. Niti dijelove naših imetaka, nego moramo ga tjelesno obaviti. Imamo u tim ibadetima kojim nas javla Iskušost Samo gdje dajemo novac i naši metak Koji je to ibadet? Zekad A imamo i ibadeta koji su miješani Pa su šta? Hač Znači za hač moramo i plati koliko od 3000 eura I plus još i tele tjelesno se namočiti Dobro Imamo te ibadete kojim nas je Allah dželel džalalun zadužio. Dio ibadeta koji radimo srcem. Ko će mi namjestiti nasrčeni ibadet? Molim, post. Post. Ha? Razmišljanje. Teva. Teva iskrenost. Stid. Aha. Dobro. A ima li tu ljubav prema Allahu Đelešanu? Kao osnovni vid srčanog ibaleta na kome se sve temeli. Da čovjek voli svoga stvoritelja više od svega drugog. Ima tu strah od Allaha Đelešanu kad čovjek počini kakav grijeh da, da strahuje od svoga stvoritelja. Kaže u lematu je Allah jedan od najdražih ibadita. Nema čovjeka koji je bezgrešan. To nije stvrtelj. Ali Allah voli od svoga roba kad pogriješi da ga bude strah što je pogriješio. Da ga njegov stvrtelj nije će kazni. Pa ga taj strah potekne da se pokaji. Jel ima nada? Znači kad čovjek radi neki, neko dobro djelo ili kad uradi grijeh pa se pokaje, nada se da će Allah oprostiti. Kad uradi neko dobro djelo, nada se da će Allah Đelešanu prihvatiti. I zato naš poslanik, Salasalem, skoro u svakom ibaditu dada jedan dodatak, a to je imanen mehtisaben. Men sama ramadane imanen mehtisaben ko prepusti Ramazan vjerujući i nadajući se nagradi. Nada je jedan od veoma važnih ibadita. Sa čovjek nada oprosno. I svaki vjernik koji pobjedi svoje slabosti i pet puta dan klanja i posti mjesec Ramazana i plus susto još obavlja svoje poslove ima pravo da se nada na Allahovu milosti i nagradu. jer vjeruje u svoga stvoritela. Obavlja mu pet vakata. Daje zekat koji ima. Posti ko se drugi nadati ovom oprostu i nagradi ako neće takav. tu su srčani i badati neki kojim nas je uzvišen i Allah Đalešanov zadušio. I to su najvredniji ibaditi. Allahu najdraži. Dobro. Rekli smo imamo tjelesne ibadete, imamo te materijalne ibadete, imamo te kombinirane ibadete. Dobro. Allah nas je u tom smislu zadužio također sa ibadetima koji su nam obavezni. To su farzove. I ko bude obavio te farzove, skinuje sa sebe obavezu i može se nadati velikoj nagredi. Jer čovjek je došao u poslaniku vasallam, i kažemo Allaho poslaniče Ako budem klanio pet vakata, ako budem postio ramazan, davo zakat, hoću li ući u džernetu? Kaže, hoćiš. A onda nakon toga uzvišeni Allah je otvorio vrata svoje milosti, pa je ostavio vrata širom otvorene za sve one koji žele da se takmiče u hajru i dobru i većim stepenima i da zasluže što bliže mjesto svome stvartelju. A to su vrata dobrovoljnih djeva dobrovolnog namaza pa do sadake pa do dobrovoljnog posta pa i hadža i umre iz godine u godinu ako Allah čovjeku dao tog imitka tu imamo izikri pa imamo učenje Kur'ana koji je najbolji zikr tako والله nema trenutka u kojem čovjek ne bi mogu biti u nekom hajru i nekom ibadetu samo da nije šeitanskih saplitanja nogu i da se čovjek savlada a vrata Allahovog dobra su otvorena 24 sata u svakom trenutku kad god čovjek osjeti potrebu. Međutim poslanik Salalahova se učio i veoma važnoj stvari a to je da kad radimo neki taj ibadet, da ga radimo konstantno u određeno vrijeme. A tu imamo, kaže ulema nekoliko koristi veoma važni. Prvo, što ta konstantnost znači i čvrstinu. Ibadeti koji radimo svakodnevno namaz, zikr, učenik, učenik, to nas očvršuje na Allahovom putu i produbljuje naše objeđenje u našeg stvoritelja i spoznajnje. Drugo, da ne dođe evakat kad budemo radili recimo mjesec dana ispunjen potpuno ibadetima onda tri nema ništa. I možda baš Allah dadne da umremo u ta tri kad nema ništa i bude problem. Umremo sa rožnom smrćom. Kad nismo u ibadetu i kad nismo u pokornost. Zbog toga ta konstantno znači da smo uvijek kako boli da kad god umremo kad god je Allah propisao preselimo u snu ili najavi ili u savraćaju nesreći ili nije bitno kako mi smo u tom konstantnom nekom ibadetu kad možemo pred svoga stvoritelja koliko toliko čisti ispravljeni zato je ta konstantnost važna i bitna i još nas je poslanik sallahu rehm seleme naučio da ta konstantnost se ogleda u tri vremena znači govorimo sad o dobrovoljnim ibaditima preporučio je u hadisu koji je zabilježeno muslimu da koristimo vrijeme posle Saba od zore do izlaska sunca. To vrijeme za zikar, za učenje Kur'ana, naravno usklanjanje Saba. Drugo, predveće, između ikindije i jakšama. To vrijeme. I treće vrijeme je zadnja trećina noć. znači ko bude koristio ta tri vremena ne može čovjek biti stalno, ima obaveze dunjaličke, ima svakakve nekakve ali ta tri vremena su kao izvori nakon tog nekog putovanja dođe, odmori se, ohladi se napoji se, nahrani se i onda ide dalje, ali u ovom slučaju napoji dušu nahrani dušu i kreći dalje Dobro koliko je još deset minuta hm. Znači da mi ovo sada što smo pričali rezimiramo. Prvi segment spoznaje naših stvoritelja je koji stvara Allahovo gospodarstvo. Jel' tako li je? Šta znači to gospodarstvo? Ko će kazati? Da stvara sve. Šta još? da upravlja svim održava se održava se zna za se to sve spada Allahovo gospodarstvo posjeduje se i vlada svim Drugi segmenta Allahove spoznaje rekli smo je šta i badeti robovanje Allaho Đalešan koji je najvažniji o tom mjestu danas govorili znači robovanje je Allahu Đelešanu učinjenje činjenju ibadeta a rekli smo da je ibadet šta? poniznost, skrušenost a da je njegova definicija tu šta? sve ono što Allah voli s čim je zadovoljen od riječi dijela javnih i taj je li to u redu? Temeli tih ibadeta su koji namaz, zekat, post i hač. A onda vrata hajra rekli smo da su otvorena u svakom trenutku, u svakom momentu i za svaki hajr koji čovjek uradi. Je li tako, hađazis? Dobro. Iskoristujem ovo što je ostalo još od, od pa ćemo u treći segment Allahove ispoznaje, a to su Allahova imena i njegove savršene osobine. Što se tiče Allahovih imena, to su najljepša imena jer sadrži najsavršenija značin. Allahova imena jer sadrži najsavršenija značin. Svako Allahovo ime sadrži ime i osobinu. Ta osobina može biti nekad neprelazna, nekada prelazna. Što znači da nekada je isključivo Allahova osobina, Allahovog uzvišenog biće, ili nekada se odnosi i na same robove kao što je Allahova milost. Pa se tragovi te Allahove osobine vidi i među njegovim stvorenjima. Jel uredi to? Što se tiče Allahovih savršenih osobina, mi kažemo, svaka Allahova osobina je savršena, a osobine mogu biti savršenstvo i svaka osobina savršenstva pripada stvoritelju Allahu u najsavršenijem obliku. Drugo, imamo osobine manjkavosti i mi kažemo, svaka osobina koja je manjkavost Allahu ne pripada i on je čisto dnije u svakom segmentu i svakom savršenom obliku. Nijedna manjkavost ne može se prepisati Allahu, Đališanu i našim stvoriteljima. I treće vrsta osobina koje postoji, koje su u nekim slučajima savršenstvo, a u nekim slučajima manjkavost, Kur'an je tada došao sa potvrdom tih osobina u slučajima kad su savršenstvo, a negirao ih i u slučajima kad su mankavost. To su osobine našeg uzvišenog stvoritelja. Spoznaj Allahovih imena i osobina je veoma važan segment, dio, odnosno dio Kur'ana, kome je posvećeno jako puno. Praktično nema ajeta da ne završava sa nekim Allahovim imenom ili nekom osobinom. Zbog toga je to vrlo važno i naši učenjaci su posvetili veliku pažnju. Allahova imena nisu ograničena posebnim brojem, koliko ih tačno ima, samo on zna, ali ono što je došlo kao obećanje od poslanika, s.a.v. da od tih imena, ko nauči stotinu imena i zna njihova značenja i vlada se po njima, uči u džemnet. Ali to što je rečeno stotinu, ko zna, ne znači da i nema više Naprotiv, neki učenjaci su pobrojali ta imena iz Kur'ana i Hadisa, našli su da ima više od stotinu. Ali dovoljno je stotinu da čovjek zna pa da uđe u džemnet ako bude ih naučio, po njima se vladao i tako se ponaša. Mi ćemo kao primjer Allahovih imena uzeti tri imena za koja u Lema da su jedno od temeljnih imena. Prvo je Allah'ovo ime Allah. Šta ono znači? Allah je Allah'ovo vlastito ime koje znači biće koje obožavaju sva stvorenja. Znači jedini koji ima pravo na obožavanje od strane svih stvorenja. Sve što postoji u kosmosu Od arša do ferša kako kažu, do najzadnjih stvorenja, od najuzvišenijih stvorenja, to je arša, Allahovo prijestolje, svi robuju i pokoravaju se jednom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala. I slave ga i veličaju ga na način onako kako je on to omogućio im i kako im je naredio. U svom tom kosmosu jedino čovjek ima pravo izborat. Iđini, hoće li ili neće i na osnovu toga ponijeli su taj manet izbora, a samim tim i rezultat tog izbora to je nagrada, odnosno kazna. Toge maneta su se pomojali svi, i nebesa, i zemlja, i planine, ali ga je ponio čovjek i zato i ima to što ima danas. to je značenje Allahovog imena Allah onaj koga svi obožavaju i koji ima pravo kod svih tako obožavaju imamo drugo Allahovo ime to je Ar-Rab Ar-Rab znači stvoritelj, vladar i upravitelj i ta Allahova osobina odnosno to Allahovo ime ima posebno značenje i opće značenje. Opće značenje da je Allah stvoritelj vladar svih ljudi bili oni vjernici ili nevjernici. U to ulaze i sva ostala stvorenja. Svima im gospodar Allah. U tom smizu. Ali ima jedno posebno značenje, a to je značenje kod vjernika koji su Allaha priznali za svoga gospodara. To je posebno gospodarstvo koje dotiče samo vjernike i ne dotiče nikog drugog. I kaže Ulema, između ostalog i jedan poznati mufesir Sadi, kaže možda je to tajna što dove svih poslanika u Kur'anu počinju sa Allahovim imenom gospodaru naš. Uzmite svaku dobu poslanika u nevaljama ili bilo kako drugu počnije kako. Čak i našeg poslanika Allah Đelešanu uči da kaže ko rabbi zidni ilma, reci gospodar moj povećaj mi zdanj. Znači Allahova ime rabbi. To je to posebno gospodarstvo. Kada su vjernici spoznali da im je Allah stvoritelj i upravitelj i vladar. I onda oni kažu ja rabbi ti si naš stvoritelj i upravitelj i gospodar i ti nam daješ sve I taj dio je posebnost za koji podrazumijeva pomoć, zaštitu i podršku. Podrazumijeva pomoć, zaštitu i podršku. I treće Allahovo ime koji ćemo još ovdje spomenuti kao primjer jeste Allahovo ime Ar-Rahman. Ar-Rahman što znači milostivim. koji je milostiv prema svima, a bit će milostiv prema vjernicima posebno. Ima opća Allahova milost koja se ogleda i na ovome svijetu, a ima posebna Allahova milost koja će biti sačuvana samo za vjernike na svudnjem danu. Kažem uvama, ova tri Allahova imena imaju posebnu važnost zato što se spomenju na početku Korana Zato što se spominju u najodabranijoj suri, a to je sura Fatiha. Alhamdulillahi rabbil adamin ar-Rahman ir-Rahim. Prvi jajeti otvoren su srti Allahovim menima. I to što je Allahov ime milostivi nakon imena gospodar ukazuje da Allahovo gospodarstvo prema nama gospodarstvo milosti, gospodarstvo samilosti, gospodarstvo oprosta, naročito prema vjernicima. I zbog toga vjernik nikad ne može izgubiti nadu. A što bi gubio nadu? Kad ima gospodavra i stvoritelja koji može sve bolan. Pa ti vidiš ljude okolo, oni su izmišljali bajke, oni su izmišljali priče da bi stvorili nekakve vile. Osjeti se ta neka potreba da njima treba neko svemoćen da im ispuni želje i potrebe. Allah jedini može bolam te potrebe. nema potrebe na ovome svijetu. Nima prepreke na ovome svijetu da ne može doći. Spominje si da je Ibrahim Aleksanam imao raspravu sa Nemrudom. Znate ko je Nemrud? Nemrud to je bio jedan od dva dara. Spominje si da je vladao svijetom od dvojce nevjernika koji su vladali svijetom. Ibrahim je sa njim imao raspravu kada se spominje u suri Bekare. I on je tvrdio ne uzbilada je Bog taj Nemrud. I kaže njemu Ibrahim, Allah daje život i smrt. A on dovede dva zatvorenika i naredi da jedno gubi, a drugom poštedi život. Kaže, vidiš da ja dajem život i smrt. A Ibrahim s njim nije htio raspravljati, a inače i taj dokaz, jer taj čovjek je bio živ, nije mu ondao život. Taj zatvorenik, kog je on ubio, bio živ prije njega nije ga nisnao do tad ali Ibrahim je htio da ne ide duboko raspun nego doniju mu je dokaz gdje on ima šta kazat kaže Allah je dao da sunce izlazi sa istoka ako ti možeš učiniti da izađe sa zapada i ostav bez teksta ne vije niko i nije vjero kažu da je te godine bila suša Ibrahim Aleyhisselam kao i svi ostali došli su po tu obskrbu neku. I Demrud se naljuti i pošelje ga ne nedadnim ništa. Ostane Ibrahim bez išta zato što je tako rekao. Sad se mora vrati kući, prazne kese i kažu na trpavnom zemlji pjeska i dođe kući i legne šta će, nema kod ja, rabbi. Kad se je probudio, probudi ga miris hrane, peče se hrana. Šta je bilo? Pita ženo otkut ti hrana? Pa kaže, pa to si donio. Allah mu je dao ukestu da taj pjesak koji je bio pretvorio ga u hranu. Kao keramet i blagodaj prema svom robu i miljeniku Ibrahimu Aleseram. Ibrahimu Aleseram je znao da je to od njegovog stvoritelja i zahvalio je i više. Nima toga što na ono ženom ne može. I to je kad čovjek prizna Allaha za za svoga gospodara. Morimo Allah ono za da produbi naše spoznaju, da saznajemo o našem stvoritelju više i da na blagodatima koje nam stavljamo da je budemo još više zahvalni i još više ih u pokolnosti koristili. Wallahu a'r.